Мзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 4. У кожній шатокві десь має бути список тих цінних речей, про які потрібно пам'ятати. Він має зберігатися в якомусь безпечному місці, щоб надалі за потреби ставати джерелом натхнення. Деталі. Отепер. Поки інші ще сплять, марнуючи це чудове враняшнє сонячне світло, варто Лебоні чимось заповнити час. Ось має власний список усього необхідного, яке слід буде взяти в нашу наступну мандрівку по північній та південній декотах. І від самого ранку мені не спиться. А от Крісів сон ні в року, то й на сусідньому ліжку солодко задає хропака. Думаю, перевернусь на я на другий бік. Спробую таки ще поспати. Коли чую, ку ку ку Ха, півань. Згадую, що в нас відпустка. А то ж, яка рація спати? За перегородкою? Нєт, це ж мотель. Чути, як Джон видає тартаківські згуки. Чи то Сильвія? Ні, це вже занадто гучно для Сильвії. «Ах, клята пилка!» – такий звук. Я вже стомився забувати брати з собою в такі мандрівки речі, тож раз назавжди склав їхній список і тримаю його вдома в папці, щоб звірятися перед дорогою. В ньому більшість пунктів звичні і особливих пояснень не потребують. Інші стосуються тільки мотоциклістів, їх треба буде трохи пояснити. А котрісь дуже специфічні. Пояснювати доведеться довше. Список розділений на 4 частини: одяг, особисті речі, кухонне і наметове спорядження, мотоциклетне спорядження. Частина перша. Одяг проста. Один дві пари білизни. 2. Спідні. 3. Зміна сорочок і штанів для кожного з нас. Я користуюся списаним військовим строєм. Він дешевий, міцний і на ньому не видно бруду. Був у мене ще один пункт, зазначений як «ошатний одяг», однак Джон навпроти ньому дописав «смокінг». Я ж думав про те, що одягатиму поза заправкою. 4. Кожному по светру та куртці. 5. Рукавички, найкраще шкіряні і без підкладки. Такі оберігають від сонячних опіків, поглинають під і охолоджують руки. Коли треба кудись з'їздити на годинку чи дві, такі дрібниці не дуже ваговиті. Та коли їдеш цілий день, ще й не один, вони дуже знадобляться. 6. Мотоботи 7. Дощовик 8. Шолом і сонцезахисний козирок 9. Візор у мене від нього якась клаустрофобія, тож користуюсь ним тільки в дощ. На великій швидкості краплини колють тебе гулки. Десять. Окуляри. Я не полюбляю вітрового скла, воно наче відгороджує тебе від світу. Маю добрі англійські окуляри з багатошарового ламінованого скла. Під прості сонцезахисні окуляри забирається вітер а окуляри з пластику швидко тріскаються і спотворюють бачення. Наступний список – особисті речі. Грибінці, портмоне, складений ніж, записник, ручка, цигарети і сіжники, ліхтарик, мило в пластмасовій мильниці, зубні щітка і паста, ножиці, анальгін проти головного болю, репелент проти комах, дезодорант, Після жаркого дню на мотоциклі найкращим друзям не доведеться тобі націкати, що він потрібен. Лусьйон проти засмаги. Коли їдеш, не помічаєш, що засмаг чи обгорів, поки не спинишся, а тоді вже й пізно, тож найкраще його наносити заздалегідь. Пластир. Туалетний папір. Губка. Щоб не намочила інші речі, її можна тримати в пластмасовій коробці. Рушник. Книжки. Я не знаю жодного іншого мотоцикліста, який возив би з собою книжки. Вони забирають багато місця. Проте зараз у мене з собою їх три. У кожну ще й вкладено аркуші для нотаток. Ось мої книжки. Ей. Заводська інструкція до мого мотоцикла. Б. Загальний довідник з ремонту неполадок, де є вся технічна інформація, яку я не здужу вмістити в голові. Це посібник зусунення несправностей мотоциклів. Ось Річа, видавництво Chilton, його можна придбати в торгівельних осередках Sears Roebuck. Сі примірник Уолдена Торо, про якого Кріс ще й не чув, і якого без можна перечитати в соте. Я завжди намагаюся вибрати для нього велорозумну книжку і читаю її швидше як основу для запитань і відповідей, щоб поставав розумний привід перерватися. Читаю одне-два речення, далі чекаю, коли він вихлюпне свій звичний запас запитань, відповідаю на них і читаю наступні кілька речень. Отак от, от добре читати класику. Та й написано її має бути так само. Часом ось вечір у нас минає так. Читаємо, тоді обговорюємо, а в кінці виявляється, що ми подолали тільки дві-три сторінки. Ото й читали так сотні років тому, коли були популярні шатокви. І якщо не спробуєш, то й не зможеш уявити, наскільки приємно саме таке чтиво. Я бачу, як Крізь спить, повністю розслаблений, де й ділось його звичне напруження. Гадаю, не варто його поки що будити. Спорядження для кемпінгу містить два спальники, два понча й одну підстилку. З усього цього споруджуємо намет, а в дорозі ці речі захищають від дощу всю поклажу. Три. Мотузка. Чотири. Топографічний атлас – з тієї місцевості США, куди ми запланували поїхати. 5. Мачети 6. Компас 7. Фляга Коли ми виїжджали, ніяк не міг її відшукати. Можливо, її десь поділи дід. 8. Два списані військові столові набори, ножик, веделка, ложка. 9. Похідна плитка «Стерно» і середній завбільшки бачок на паливо «Стерно». Закупка експериментальна. Я нею ще не користувався. Коли дощить чи коли ти не в зоні лісів, дуже важко обуває знайти дорогу. 10. Кілька алюмінієвих банок з гвинтовими кришками на сало, сіль, масло, борошно, цукор. Ми придбали їх багато років тому в крамниці альпіністського спорядження. Одинадцять. Паста брівло для чищення. 12. 2 заплічника з алюмінієвими рамками. Мотоциклетне спорядження. До мотоцикла додається стандартний набір інструментів, які сховано під сідло. До нього мається ще й таке. Великий розвідний ключ, слюсарний молоток, слюсарне зубило, пробійник, паромонтовалок, латки для шин, велосипедний насос. Балончик зі спреєм дисульфіду молібдену для ланцюга. Він причудово проникає всередину втулок. Саме туди, де це потрібно, а про мастильні властивості дисульфіду молібдену добре відомо. Проте, коли він висихає, його треба розвести добротним моторним мостилом SAE 30, силова викрутка, гостроносий напилок, щуп, контрольна лампа. До запчастин входять свічки, дросель, муфта з чіплення, гальмівні тросики, контакти, запобіжники, лампочки до фар і габаритних вогнів, ланка ланцюга з тримачем, шплінти, трос, запасний ланцюг. Старий вже зношений, та якщо полетить новий, його вистачить, щоб добратися до майстерні. Оце і все. Ніяких шнурків. По всьому, певно, тобі стане цікаво. який то вже причеп потрібен, щоб усе це вмістилось. Та насправді воно забирає не так багато місця, як може здатися. Боюся, інші персонажі так і просплять увесь день, якщо їм дозволити. Он яке небо чисте, осяйне, гріх, то так час марнувати. Врешті підходжу до Кріса і термошую його за плече. Його очі широко розплющуються, спонтоличений, і він різко сідає на ліжку. Час приймати душ, кажу, тоді виходжу на двір. Повітря бадюрить, а насправді йому грець, там холодно. Я гупаю в двері Сазерленд. Ага, долетає до мене крізь двері сонний Джунів голос. а а а а а а Мотоцикли вкрила Роса. Дощу сьогодні немає. Але яка холоднеча. Градусів либонь за 5. Поки чекаю на всіх, перевіряю рівень мастила, шини, болти і, ланцю... і натяг ланцюга. Останній трохи провис, тож виймаю інструменти і підтягую його. Мені вже і справді хочеться щонайшвидше їхати. Бачу, що Кріс одягається тепло. Ми навантажуємо всі речі і рушаємо. Так холодно. За декілька хвилин все тепло з одягу вивітрюється, я вже тремчу. Відчуваю свіжість, і це бадьорить. Коли сонечко піднімається вище, має потеплішати. Ще півгодини ми снідатимемо в Веллендейлі. По таких прямих дорогах сьогодні ми маємо подолати багато кілометрів. Якби не бісів дубар, їзда була б кайфова. Сонце ще низенько, і поля під його промінням сяють, не би вкриті іним. то, ли бонь роса так блищить, дещо туманно. Від світанкових тіней місцевість уже не видається такою пласкою, як вчора. Вона набула рельєфності. І все це лише для нас. Очевидно, люди ще не повставали. «На годиннику 6.30. Стару рукавичку над ним теж укриває щось схоже на інній, глибонь сліди від вчорашнього дощу. Мої старі добрі та зношені рукавиці. Від холоду вони так задубіли, що ледь розгинаються пальці. Учора я говорив за турботу. Так от, турбуюся про ці старі мотоциклетні рукавиці». Я всміхаюся до них, коли вони разом зі мною летять на зустріч вітрові, адже разом ми вже стільки років, і вони такі старі, такі натомлені та негодящі, що навіть смішно. Вони просочувались мастилом, потом, брудом, розчавленими жучками, і тепер, лежачи на столі, навіть не змерши, зберігають форму і не розпрямляються. Вони мають власну пам'ять. Коштовали всього 3 долари, а зашивав їх стільки разів, що вже й не палавиш, як гоже. Та все одно я витрачаю час і сили, щоб їх підлатати. І все тому, що уявити собі не можу їхньої заміни новою парою. Це непрактично, але практичність не головне, коли маєш справу з рукавицями, та й не лише з ними. У мотоциклові теж дістається частина того почуття. Намотавши понад 43 тисячі кілометрів, він став довгожителем, хоча існує сила інших машин на ходу старіших за цю. Та як подолаєш своєю машиною таку відстань, тут зі мною погодиться більшість мотоциклістів, до неї з'являються такі почуття, які будуть унікальні лише щодо неї, і до жодної іншої не стосуватимуться. От у мого друга є мотоцикл того самого виробника, тієї самої моделі і навіть того самого року випуску. Якось він привіз його на ремонт. І коли я потім його випробував, ніяк не міг повірити, що випущено модик багато років тому на тому самому заводі. Було видно, що за весь цей час машина набула свого власного відчуття, ходу і звуку які дуже різнилися від моїх, не гірших, але інших. Гадаю, це можна було б назвати особистістю. Кожна машина має свою власну унікальну особистість, що її можна визначити як загальний інтуїтивний результат усього, що ти про неї знаєш і до неї відчуваєш. Характер цей постійно змінюється і зазвичай гірший бік. Та коли коли як не дивно, буває і в кращій. Саме ця особистість і є справжній об'єкт догляду мотоцикла. Попервах, нові машини – це привабливі незнайомці. І залежно від того, як з ними обходяться, вони або швидко дегенерують у з низькою працездатністю, а то й калік, або ж перетворюються на здорових, добродушних і довговічних друзів. цей мій, Незважаючи на вбивче з ним поводження тих з дозволу сказати механіків, здається водужа і дедалі менше потребує ремонтів. А ось і він, Елен Дейл. Водокачка, лісонасадження і посеред дерев будиночки в раннім сонцем. Несила вже опиратися дрижакам, що приймають усю дорогу, мерзну. На годиннику 15 на 8. По кількох хвилинах ми спиняємося коло якихось цегляних будинків. Я повертаюся до Джона і Сильвії, які нас наздогнали. Оце так зимно! Риб'ячими очима ті визираються на мене. Свіженько таке, ге? Ага. На відповідь, ані пари з вуст. Я чекаю, коли вони оживуть, тоді бачу, як Джон пробує відв'язати їхній вантаж. Вузол ніяк не піддається. Джон кидає все, і ми всі разом підходимо до ресторану. Пробую знову, заткую, повернувшись до них, потираю руки і сміюся. «Сильвія, побалакай зі мною!» Навіть не всміхнеться. Бачу, вони і справді замерзли. Вони замовляють сніданок, не зводячи очей. Сніданок закінчується, і я нарешті кажу. Що, далі? Джон відповідає, вимовляючи слова умисне, повільно й чітко. Ми звідси не поїдемо, поки не потепліше. І таким тоном, наче в того шерифа, що стомився за день. Це, очевидно, мало надати сказаному присуду остаточності. Отож, Джон, Сильвія та Кріс сидять у гості готелю і гріються, а я йду на прогулянку. Либунь сердиться на мене, підняв так рано та шив таку холоднечу. Коли трапляється з кимось щось подібне, даються ознаки деяких відмінності в темпераментах. Теперечки, коли я над цим замислився, пригадав, що дотей ніколи з ними не виїжджав раніше за першу-другу годину дня. Хоча для мене найкраща пора в подорожі на мотоциклі – це світанок і час до полудня. Містечко чистеньке, свіже і зовсім не схоже на те, в якому ми прокинулися в досвід. На дворі вже з'являються люди, відчиняють крамнички, вітаються, перемовляються, згадуючи про холод. На затіненій стороні вулиці термометри показують 6-8 градусів, на сонячній – 18. Ще два квартали і головна вулиця переходить у дві отоптані ґрунтові колії посеред поля. Повз навіс із вифрованого заліза, під яким зберігається сільськогосподарська техніка та ремонтний інструмент. І там у полі кінчається. Неподалік стоїть чоловік і дивиться на мене з підозрою. Мовляв, що це за один і чому заглядає під навіз. Я повертаюся головною вулицею назад знаходжу холодну лавочку і, сів... і, сівши, втуплююся в мотоцикл. Робити нічого. Таке холодно, але ж не настільки. Як тоді Джон і Сильвія взагалі переносять зими в Міннесоті? У цьому є якась кричуща непослідовність, така очевидна, що і спинятись на ній не варто. Якщо вони не переносять фізичного дискомфорту і не сприймають техніки, то мусять йти на компроміси, вони залежать від техніки і водночас клянуть її. Я переконаний, їм відомо це, що більше підсилює їхнє наявне становище. Логічних тез вони не висувають, а просто констатують, як воно є. Аж ось у місто з-за рогу в'їжджають три фермери на новісінькому пікапі. Я готовий закластися, що в них усе навпаки. Вони вихвалятимуться і цією вантажівкою, і трактором, і новою пральною машиною. І в них знайдуться інструменти, щоб усе це полагодити, якщо воно раптом вийде з ладу. І вони знають, як ними користуватися. Такі люди цінують техніку. Одначе їм вона потрібна найменше. І якщо вся техніка завтра зникне, вони знатимуть, як дати собі раду. Важко буде, проте вони виживуть. А Джон, Сильвія, Кріс і я вже за тиждень помремо. Засуджувати техніку прояв невдячності. Хоча тут глухий кут. Якщо хтось є невдячний, і ти йому кажеш про це, гаразд. Ти обізвав його, але ж питання не розв'язалося. Минає півгодини. Термометаж на стіні мотелю показує 11 градусів. Своїх я знаходжу в порожній залі ресторану. Здаються, вони якимись занепокоєними. хоча раз виразу на обличчях бачу, настрій вже покращив. А Джон з, оптим... з оптимізмом мовляє. «Я збираюся одягти все, що маю, і тоді все буде добре». Він йде до мотоциклів, а поважнувшись завважує. «Ненавиджу все розпаковувати, але не хочу їхати так, як цього разу». Він каже, що в чоловічій вбиральні страшенно холодно, і що в їдальні нікого крім нас нема, заходить за столик позад нас, ми ж з Сильвією розмовляємо далі. Тоді я повертаюся і бачу Джона, наповен зріст, убраного в термобилизну, блідо блакитної барви. Розуміючи, що має дужнуватий вигляд, він посміхається. Якусь хвильку я дивлюся на його окуляри, що залишилися на столі, а тоді кажу до Сільвії: Отже... «Ще хвилину тому ми тут з Кларком Кентом вели бесіду, бачу окуляри залишив, а тепер рафтом Лоїс, як гадаєш?» Джон вибухає. «Чікенмен!» Він ковзає по пофарбованій підлозі, як ковзаняр, робить сальто і ковзає назад. Бо просто одну руку над головою, пригинається, не наче ось-ось рване о небо. Я готовий, я мчу. Тоді скрушно хитає головою. Господи, як не хочеться мені руйнувати прекрасну стелю. Однак мій рентгенівський зір підказує. Хтось попав у біду. Кріс хоче. Всі ми попадемо в біду, якщо ти негайно не вдягнешся. Джон сміється, Ек ексгібіціоністи, ге, еллендельбійський викривач. Він походжає сюди-туди, а тоді береться натягувати решту одягу. Каже, ой, ні-ні, Лучше кенмена з поліції – цілковите взаєморозуміння. Вони знають, хто на боці закону, правопорядку, справедливості, порядності і чесної гри для всіх. Коли ми знову опиняємося на шосе, ще холодно, та вже не так, як було, проминаємо якісь містечка. Поступово, майже нечутно, сонце відігріває нас, і мої почуття від цього теплішують. Утома цілком вивітрюється, а вітере сонце тепер бадюрять, повертаючись сподіваю. Ось вам. Від простої теплині в одне ціло злилися і дорога, і зелені фермерські луни. Істичний вітер, і невдовзі нічого вже не лишається, тільки тепло, вітер, швидкість і сонце на пустій дорозі. Останні вранішні дрижаки тануть від теплого повітря. Вітер і все більше сонця та гладенької дороги. Яке то вже літо це зелене, яке свіже. Перед старою дротяною загорожею в траві білі і золотаві маргаритки, за ними лука з коровами на ній, а віддалік низький пагорб, на якому видні щось золоте. Важко сказати, що воно таке. Та, може і знати не треба. Коли дорога йде вгору, гуркіт мотора важче. Ми піднімаємось, і перед нами розлягається земля. Дорога котиться вниз, гуркіт тихіше, прерє, спокійно та байдужливо. Перегодом, коли ми спиняємось, у Сильвії від вітру слізяться очі. Вона потягується і каже «Так добре, так безлюдно». Я демонструю Крисові, як потрібно розстріляти на землі куртку, як із запасної майки зладнати подушку. Спати йому зовсім не хочеться, але я все одно кажу, щоб приліг, потрібен перепочинок. Я розстібаю свою куртку, щоб самому вибрати побільше тепла. Джон виймає фотоапарат. Перегодяй він каже. Фотографувати – це найважча робота на світі. Потрібен об'єктивно 360 градусів чи щось таке. От бачиш просторінь, а як глянеш у видошукач, казна що. Як тільки щось обмежуєш рамками, воно пропадає. А я тоді. І всього цього лабоні не побачиш, сидячи в автомобілі. Тут озивається Сильвія. Якось мені тоді було років з десять, спинилися ми отак, я півплівки зараз викладала фотографуючи, а коли знімку надрукували, я розплакалася, на них нічого не виявилося. «Коли ж ми вже поїдемо?» – запитує крізь. «А чого ти квапришся?» – кажу. «Просто хочу їхати». Там попереду немає нічого кращого від того, що є тут. Він супиться та опускає очі А ввечері ставитимемо маме? Сазерленде пильно дивиться на мене. Ставитимемо? допитується. Згодом буде видно, кажу. Чому згодом? Бо я ще не знаю. А чому ти ще не знаєш? Просто зараз не знаю, чому я ще не знаю. Джон знизує плечима, та ж усе гаразд. Ця місцевість не найкраще для того, щоб отаборитися, кажу. Тут нема де сховатися, і води немає. Та несподівано для себе додаю. Гаразд, повечері отаборимося. Про це ми вже балакали раніше. Отож і знов котимо постельною дорогою. Я не бажаю ані володіти цими преріями, ані їх фотографувати чи змінювати. Не бажаю і спинятися. Навіть просуватися далі не бажаю. Ми просто їдемо.